Derek Prince, Igaz és Hamis Krisztus, második rész. Megnéztük az Antikrisztusról alkotott képet a Szentírásban, és azt hiszem jó, ha röviden összefoglaljuk az anyagot, amit átnéztünk. Azt mondtuk, hogy az anti szónak két jelentése van. Ellene és helyette. És az antikrisztus teljes igyekezete először Jézus ellen az igaz Krisztus ellen van, hogy eltávolítsa, másodszor pedig, hogy helyettesítse őt egy másikkal, egy hamis Krisztussal. Azt mondtok, hogy három különböző módon találkozzunk az Antikrisztus szóval. Az Antikrisztus szelleme, ami egy szellemi erő, ami ott működik, ahol van Antikrisztus, sok Antikrisztus, és azután az Antikrisztus, ennek egy utolsó megnyilvánulása ekkor történelmének a lezárásakor. És elmondtam az Antikrisztus szellemének három ismertető jelét. Az Isten népével kapcsolatban kezd, tehát ez nem a pogányságnak egy formája. Ismeri Jézus kijelentéseit és szándékosan előtasítja őket. Tagadja, hogy Jézus a mesiás, és tagadja a kinyilatkoztatást az atyáról és a fiúról Istenben. Ez nem azt jelenti, hogy az Antikrisztus nem hisz Istenben, de nem hisz abban az Istenben, aki úgy lett kinyilatkoztatva, mint atya és fiú, sőt, hevesen ellene áll. Mondtam három elnevezést is az Antikrisztuson kívül, a törvénytelenség embere, a kárhozat fia és a fenevad. Rámutattam, hogy ez az utóbbi elnevezés, a Fenevad, a jelenések könyvében szándékos ellentét Jézus képével, mint az Isten bárányával. És ez a két természet áll szemben egymással, a Fenevad természete és a bárány természete. Nekem ez nagyon fontos, mert hiszem, hogy sokszor leszünk kitéve nyomásoknak, hogy rossz irányba menjünk, hogy a fenevad természetét építsük fel és mutassuk ki, ami valahol ott van Ádám minden bukott gyermekében, és nagyon imádkoznunk, és kell és várnunk Istenre, hogy kialakítsuk a bárány jellemét ezekben az utolsó napokban. Lapozzunk megint a második Tessalonikai levél második részéhez, ami az egyik fő rész evel kapcsolatban. Kettő Tessalonika második rész, felolvasom az első három verset. Kérünk pedig titeket testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Az eljövetelre a görög szó a parousia, amit rendszeresen használ az ő eljövetelére, amikor eljön hatalommal és dicsőséggel, mint király. Tehát a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se szellem által se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Sok szöveg azt mondja, hogy eljött az Úr napja. Voltak akkoriban, akik azt tanították, hogy már eljött az Úr napja. Pál szembeszáll ebbel, és azt mondja, hogy ez lehetetlen, mert az Úr nem jön el, amíg valami más nem történik. És a harmadik versben elmagyarázza, minek kell történnie. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a kárhozat fia. Tehát az Úr visszatérése előtt két dolognak kell történnie. Tudom, hogy ezen vitatkoznak, és nem mindig könnyű összeilleszteni az összes idevágó ige de ezek a kijelentések nagyon világosak. Két dolognak kell történnie. Meg kell lennie az elszakadásnak, a hitehagyásnak, és a hitehagyás következményeként meg kell jelennie a törvénytelenség emberének, a kárhozat fiának, az Antikrisztusnak. Tehát ennek a két dolognak meg kell történnie, mielőtt az Úr visszatér dicsőségben. Rámutattam, hogy az itt elszakadásnak fordított szó az új nemzetközi verzióban lázadás, és a görög szó az, amiből a hitahagyás szó származik. Tehát lesz nem csak hitahagyás, hanem a. Hitehagyás. És a hitehagyás, az elszakadás a gyülekezet igazságától meg fogja nyitni az utat az Antikrisztus megjelenése előtt. A nagy védőfal, ami megvédi a világot az Antikrisztustól, az a gyülekezet, az igazsággal. De amikor a gyülekezet elszakad az igazságtól, akkor a védőfal leomlik, és megnyílik az út az Antikrisztus megjelenése előtt. Tehát az elszakadás a sátán stratégiájának része, hogy megnyíljon az út az Antikrisztus megjelenése előtt. Mindenkinek meg kell hoznia a saját egyéni döntését. De én könnyen el tudom hinni, sőt, ez az én egyéni véleményem, hogy mi most, a hitehagyás idején élünk. A karok során, az egyház történelmében voltak istentelen emberek, akik azt állították, hogy ők Krisztus szolgái, miközben erkölcstelen és kicsapongó életet éltek. Néhány pápa kiváló példa volt erre, és nem csak a pápák. De alapvetően az egyház vezetőinek nagy testülete fenntartotta a keresztény hit nagy, központi igazságainak a megvallását, amelyek lényegében benne vannak az apostoli hitvallásban. Azt hiszem, én is elmondhatom őket, ahogy én értem őket, hogy Jézus az Isten fia, hogy szűztől született, hogy bűntelen életet élt, hogy engesztelő halált halt, hogy eltemették, és fizikailag feltámadt a harmadik napon. És hogy vissza fog jönni hatalommal és dicsőséggel, hogy megítélje az élőket és a holtakat. Ahogy én értem, az évszázadok során az egyház egészében, vallotta ezeket az igazságokat. Még ha az emberek nem is hitték ezeket a szívükben, és még ha néha a vezetők olyan életet is éltek, ami egyáltalán nem volt összhangban avval, amit állítólag hittek, akkor is vallották ezeket az igazságokat. De ebben a században, különösen az elmúlt néhány évtizedben, vezetők a vallásos egyház szinte minden részletéből nyíltan, és nyilvánosan megtagadták ezeket az igazságokat. Most egy anglikán gyülekezetben beszélek, és hálás vagyok a kiváltságért. De a benyomásom az, hogy az anglikán egyház püspökeinek nagyon nagy része ma nem hisz Jézusnak a halálból való fizikai feltámadásában. És nem csak megtagadták ezt, hanem ki is gúnyolták. Püspökök. Ezt nem azért mondom, hogy bárkit is támadjak. És bizonyára nincs olyan egyház, amelyről tudnék, amely újjal mutogathatna egy másik egyházra, mert szinte mindegyik fő felekezetben ma vannak olyan vezetők, akik nyilvánosan megtagadták. Bár a katolikus egyház hivatalosan fenntartja ezt, sok teológus van benne, papok és mások, akik nem hiszik, és valójában személyesen tagadják ezt az igazságot. Hiszem, hogy ez olyan helyzet, ami soha nem létezett a kereszténység történelmében, az első századtól fogva mostanáig. Nem hiszem, hogy elérte már a csúcspontot. Hiszem, hogy sokkal nyíltabb és sokkal Bátrabb, és bizonyos értelemben gúnyolni fogják azokat, akik azt állítják, hogy hisznek azokban a kijelentésekben, amiket most vázoltam. Tehát hiszem, hogy legalább a hitehagyás korai szakaszában vagyunk. És ezért hiszem, hogy most nyílik az út, hogy az Antikrisztus, az Antikrisztus megjelenjen. Ha közel-keleten ahogy mi is, ott mindig a három nagy, egyisten hívő világvallásról beszélnek. Ez alatt a judaizmust, a kereszténységet és az iszlámot értik. A zsidók úgy látják, hogy van három nagy, egy hívő vallás, ami a közel-keletről származik. És bizonyos értelemben egy kalap alá veszik őket. Mi, akik Jézusban hiszünk, nem tudjuk egy kalap alá venni őket. De nagyon is lehetséges, hogy megjelenik egy világvallás, amely mindháromnak az elemeit beépíti. Csak egy akadály van. Csak egy dolog akadályozhatja meg, hogy ez megtörténjen. Az a kellemetlen történelmi alak, Jézus. Ő azt mondja, én vagyok, az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, hanem csak általam. Ez botrányos a legtöbb embernek ma. Tehát ha az antikrisztus szelleme el tudná távolítani Jézust, akkor nyitott lenne az út egy világvallás számára, amelyhez csatlakozhatnának az emberek, és lehetnének zsidók, muszlimok, vagy hívő keresztények. Valójában erre van egyfajta példa a szabadkömbövességben, ami egy vallás, nem akarok belemenni, de ez egy nagyon meghatározott vallás. És van benne hely. Zsidóknak, hinduknak, muzulmánoknak, katolikusoknak és az ötes, összes többinek. Látod, a vallás egyedül a legnagyobb erő az emberiség befolyásolására. Sokkal erősebb, mint az ateizmus. Sőt, az ateizmus visszavonulóban van szinte az egész Földön. A Szovjetunióban, Kína nagy részein. Az ateizmus gyakorlatilag le van írva. Nincs meg benne az erő az emberek maradandó befolyásolására, de a vallásban megvan. Ezért az Antikrisztus nem lesz vallástalan. Lesz valamilyen vallása, amit arra fog használni, hogy manipulálja az emberiséget. Most beszéljünk egy kicsit egy nagyon érdekes témáról, ami az Antikrisztus neve. Hadd ne hallogassam, amit mondani fogok, inkább csak kimondom. Jézus, aki az igaz Krisztus volt, és igaz próféta, azt mondta a János 5. részében, a 43. versben, amikor a saját zsidó népéhez beszélt, én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Látjátok? A kérdés a név. Jézus nem a saját nevében jött, hanem az atya képviselőjeként. És azt mondta a zsidóknak, mint nemzetnek, sok egyéni kivétellel, hogy nem fogadták előtt. De azt mondta, hogy ha jön egy másik, egy másik messiás, a saját nevében őt el fogják fogadni. A zsidó lexikon legalább 40 hamis messiást jegyzett fel Jézus ideje óta, akik eljöttek és követőket szereztek a zsidók között. Az egyik legkiemelkedőbb Barkochba volt, aki az utolsó felkelést vezette Róma ellen, Krisztus után 130 körül. Ott volt a krétai Mózes, aki több ezer embert vezetett az óceánba, hogy találkozzanak a messiással, és minnyáján oda vesztek. Volt egy Szabétas Szebé nevű, a 17. században, aki mozgalmat szervezett, hogy visszavigye a zsidó népet a hazájukba. Azt állította, hogy ő volt a messiás. De nem sikerült neki, és később áttért az iszlámra. De ez csak néhány név. Arról beszélek, hogy Jézus azt mondta, hogy ha valaki a saját nevében fog jönni, őt el fogjátok fogadni. Ő az igazságot mondta, és ez történelmileg beteljesedett. Sok minden van a jelenések könyvében, különösen az Antikrisztus nevéről. Lapozzunk a jelenések könyve 13. részéhez. Olvasok a 16. verstől. Jelenések 13, a 16. verstől kezdve. Itt arról a rezsimről beszél, amit az Antikrisztus a hamis próféta által fog létrehozni, ami által uralkodni fog az emberiségen. Ezt mondja, azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy a jobb kezükre vagy a homlokukra véjegyet tegyenek. Emberek korábban kigunyolták a Bibliát, és azt mondták, hogy ez nevetséges, de ma sokféle technika van, ami képes erre. Nem tudom, hányan voltatok a Disney Disneyföldben, Floridában, ami közel van ahhoz, ahol laktunk, az Egyesült Államokban, de ha elmész a Disney földbe és kifizeted a belépőt az egész napra, és azután ki akarsz menni és visszajönni, akkor egy pecsétet a, nyomnak a kezedre, amit nem lehet látni, csak ultraibólja a fénynél. És amikor visszamész, rávilágítanak a kezed fonákjára, és ha megfelelő dátum van rajta, akar beengednek. Ez csak egy nagyon egyszerű példa pontosan arra, amit a Biblia jelez. Tehát el fog jönni az idő, amikor ahhoz, hogy vásárolj, ételt vegyél, vagy bármilyen életszükségletet, mielőtt bármit vehetnia, be kell mutatnod egy bizonyos jelet. És azok, akik nem vetik alá magukat az Antikrisztusnak, azokat bizonyos értelemben elkülönítik és elvágják az életszükségletektől. Nagyon egyszerű, gyakorlati módon intézik el. Most nézzük meg a jelet, amit el fognak várni. Ezt mondja a 17. versben. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Tehát úgy látszik, három lehetőség van. Lehet egy jel, és nem tudom, milyen a jel. Vagy lehet az ő neve, és nem tudjuk, mi a neve. Vagy lehet egy szám, ami az ő nevének a száma. Majd azt mondja a 13. rész utolsó versében, itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Vannak dolgok, amiket nem tudunk, de vannak, amiket tudunk. Legalább három olyan nyelv van, a héber, a görög és az arab, amelyben minden betűnek van számértéke. Például, vegyük a Hébert, Alef Bet, Gimel, a héber ABC első tíz betűje, az Aleph 1, a Bet 2, a Gimel 3, a Dalet 4, a Hé 5, tízig, ami a Jod. Amikor eljött tízig, utána tízesével megy tovább. 20, 30, 40, 50, 50. Az 50 a NUN, mint az n, 60, 70, 80, 90, 100, ami a kóf betű, és már csak három betű marad a héber abecében, csak 22 betű van benne. Tehát ott van a 100, 200, ami a res ami az R, 300, ami a sin, vagy S, és 400, ami az utolsó betű, a Tav. Tehát, ha tudni akarod egy ember nevének a számát Héberől, akkor nem viszintes, viszintesen kell leírni, bár ők jobbról balra írják, ezt most ne vegyük bele, de írjuk le függőlegesen, írjuk le minden betű számértékét a betű mellé, és adjuk össze. Így megkapjuk a név számát. Ugyanezt megteheted görögül, és megteheted ugyanezt arabul. A második világháborúban az arabok rájöttek, hogyha egy bizonyos módon írják Hitler nevét, Gimellel vagy Gével vel kezdve, Hitler, annak az összege 666. Ez nagyon izgalmas volt nekik abban az időben. Nem hiszem, hogy ez a végső azonosító. Tehát most veszem a kedves feleségemet, akinek a Héber neve Ruth. Mondom az angol nevét is, Ruth. A Ruthban Héberről csak három betű van. De nagyon értékes betűk. Látod? Így gondolkodnak a zsidók. Azt mondják, minél nagyobb a számértéke egy névnek, annál jobb a név. Érted? Tehát most veszem a rutot, és leírom függőlegesen. Az utolsó betű, TH, ami egy betű. Oké? Okay? Ez elég izgalmas. A RES kettővel az utolsó betű előtt van. Ez 200. A TÁV az utolsó betű, ez 400. Most nagyon izgalmas megtudni, mennyi ez a középső betű. Ez a hatodik betű. Tehát ez 6. Úgyhogy összeadjuk. Látjátok? 606. Nincs titok ebben. És ezt megteheted bármely héber névvel, bármely görög névvel, bármely arab névvel. Arabból nem ismerem a betűket. Az érdekes az, hogy nem tudjuk... Mik a számok, de tudjuk az összegüket, ami... 6, 6, 6. Én eléggé kételkedtem, hogy ez helyese. Amíg megnéztem a görögöt, és vettem Jézus betűit, és összeadtam őket. Most nem fogom leírni görögül. De tegyük fel, hogy így írjuk görögül. Jó? Tudjátok, mennyi az összegük? 8-8-8. Ez meggyőz engem személy szerint, hogy ez a titok. Óvatosnak kell lenni a számokkal kapcsolatos elméletekkel, de a 7-es a tökéletesség, teljesség száma. A 6 éppen elmaradt tőle. 7 azzal teljes, és egyel tovább megy. Tehát az Antikrisztus 666, Jézus pedig 888. Erre felelhetsz, ahogy neked tetszik, de bennem nincs semmi kétség, hogy amikor megjelenik az Antikrisztus, és szinte biztos, hogy valamilyen közel-keleti lesz, ha összeadod a nevét, megtudod ki az. És azt hiszem, hogy egyfajta árnyék át majd rajtad, amikor rájössz. Én el tudom hinni, hogy az Antikrisztus már megszületett. Úgy gondolom, valószínűleg már megszületett. Van egy elmélet, amivel nem feltétlenül értek együtt, egyet. Menjünk vissza egy pillanatra. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak elmélet. De azt mondja, hogy Noé idején Angyali lények együtt éltek nőkkel, emberekkel, és az Egyesülés eredménye lettek az óriások vagy hősök. És természetesen, ha ismered a görög mitológiát és más mitológiákat, sok-sok történelmi jele van annak, hogy ez igaz. It's meg kell fontolni azt, hogy a sátán végül találni fog egy embert, egy nőt, akivel szexuális kapcsolata lehet, és az eredmény az antikrisztus lehet. Nem mondom, hogy ez fog történni, de így is lehet arra tekinteni, hogyan valósulhatnak meg ezek. Folytassuk tehát az Antikrisztus képével. A jelenések 13-nál tartunk, visszamegyünk az első négy vershez. Az első verssel kezdjük. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva volt. És a szarvain tíz korona, és a fejein a káromlás neve. És e fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párthoz, és a lábai, mint a medvéjé, és a szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az erejét annak, és a trónját, és nagy hatalmat. A fenevad láthatólag egy politikai szövetség amely különböző politikai elemekből áll. A teste egy párducé volt. Mit tudunk a párducról, a Bibliából, a fő része? Azt tudjuk, hogy nem tudja megváltoztatni a foltjait. Bár megjelenhet nagyon más alakban, akkor is ugyanaz lesz. Remélem, nem ösztök ki a városból ezért, de két világhatalom van ma, amelyeket a medvével és az oroszlánnak hoznak, oroszlánnal hoznak kapcsolatba. A medve Oroszország, és az oroszlán Nagy-Britannia. Ha ez Európai Szövetség lenne, az elérne Nyugatról, Britanniától, Európán keresztül, a Szovjetunióig, vagy Oroszországig, és a nemzetek többségére középen történelmileg két dolog jellemző. Az első az, hogy imperialisták. Akár Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Németország, Ausztria, Magyarország. Mind olyan nemzetek, amelyek birodalmak voltak. A második jellemző, hogy alapvetően, történelmileg elsősorban katolikus nemzetek. Mondja-e a Biblia, hogy a pártocz nem tudja megváltoztatni a foltjait. Hogy amivel foglalkozunk, az csak aktualizált változata annak, ami végigvonult a történelmen. Hosszú időn át. Most csak egyszerűen lehetőségeket mutatok be nektek. Bizonyos értelemben a célom az, hogy gondolkodásra késztesselek titeket, és tudatára ébreszelek, hogy valami lehet jó. Inkább így mondom, az Antikrisztus árnyéka már rávetődött az emberi történelemre. Mennyivel van ő az árnyéka mögött? Különösen most, hogy már az Európai Egyesült Államokról beszélünk, amit a Biblia magyarázók valószínűleg már két évszázaddal ezelőtt megjövendőltek. És nem próbálom megmondani, milyen alakot fog legvégül felölteni. Csak arra mutatok rá, hogy minden lényeges tényező már jelen van, és egyre szembetűnőbbé válik minden évtizedben. Most folytassuk a fenevad képével. Harmadik vers, a jelenések 13-ból. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyult, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Úgy tűnik, mintha azt mondanánk, hogy feltámadt. Mi lett volna, ha John Kennedy feltámadt volna a halálból? Egész Amerika egy pillanat alatt a lábai előtt hevert volna. Látod? Egészen ott vagyunk, a lehetőségek küszöbénél. Folytassuk. És a világ emberei imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda vihaskodhat vele. Ki a sárkány? A sátán, igen. Meg kell erősítenünk ezt, a vissza a jelenések 12-höz, ha kíséred a Bibliában, a 9. versi, jelenések 12-9. És levettetett a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, levetetett a földre, és az ő angyalai is vele levettettek. Itt van a sátán legteljesebb azonosítása egy versben. Ő a sárkány, ő a régi kígyó is, és úgy nevezik, hogy az ördög, diabolosz. Tudod, mit jelent az ördög szó? Rágalmazó. És úgy nevezik, hogy sátán. A sátán ellenséget jelent. Tehát ő a sárkány, a kígyó, a rágalmazó, vagy vádló, és ő az ellenség, aki ellenáll Istennek, Isten népének és céljainak. Tehát itt van a sárkánya a 13. rész, 4. versében, hogy imádták a sárkányt. Ki az? A sátán. És imádták a fenevadot. Tehát az Antikrisztus végső célja az, hogy megszerezze az egész emberi faj imádását. És a sátán célja általa az, hogy imádják őt. Ez a sátán legfőbb törekvése, hogy imádják őt. Amikor ő leesett a mennyből, a célja az Istennel való egyenlőség volt. Elvesztette, de soha nem adta fel a törekvését. És csak egy mód van arra, hogy az Istennel való egyenlőségét bizonygassa. Mert csak egy dolog van, ami csak Istennek jár. Mi az? Az imádás. Tehát ha megkapja az egész emberi faj imádását, akkor azt mondja, Isten, látod? Még mindig a vetei társad vagyok. És nem hiszem, hogy igazán megérted, hogyan működik a sátán az emberiség között, ha nem jössz rá, hogy a legfőbb célja, hogy imádják. És a bálványimádás minden formája lényegében különböző módjai annak, ahogy a sátánt imádják. De a vége ez a nagyon okos, tehetséges, ügyes, kegyetlen, Gátásta, gátlástalan uralkodó lesz. Van egy nagyon érdekes ellentét az igaz Krisztus és a hamis Krisztus között. A sátán kész volt arra, hogy kiegyezzen Jézussal. Lapozzunk a Lukács negyedik részéhez, Jézus megkísértésének a leírásához az ötödik verstől kezdve. Lukács 4, az ötödik verstől. Majd felvivén őt Jézust, az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta neki e föld minden országát egy szempillantásban, és mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatot, vagy elárultatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, Mindez a tiéd lesz. És Jézus azt mondta, távozt tőlem, mert megvan írva, az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ha sátan azt mondta, megteheted. Képes vagy rá, az egész emberi faj téged imádhat. És én neked adom az erőt. És akkor engem fognak imádni. Az igaz Krisztus elutasította az ajánlatot. A hamis Krisztus el fogja fogadni, és szándékosan alá fogja vetni magát a sátánnak. A sátán imádójává fog válni, hogy erőt kapjon a sátántól, hogy uralmat kapjon az egész emberi faj fölött. Látod a képet? Most menjünk vissza a jelenések 13-hoz. Nézzünk egy kicsit tovább, a 6. és 7. vers. Jelenések 13, 6 és 7. vers. A körő, vagyis az Antikrisztus megnyitotta azért a száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza a ő nevét, és az ő sátrát, és azokat, akik a mennyben laknak. Most egy kicsit elnéző vagyok magammal, feltevést tárok elétek. amit szabadon megfontolhatok. Amikor azt mondja, hogy azokat, akik a mennyben laknak, a görög szó az, hogy sátorban laknak a mennyben. Ez ugyanaz a szó, mint hogy megtartják a sátoros ünnepet. Úgyhogy megfontolom azt a lehetőséget, hogy lesz sátoros ünnep a mennyben ahol a megváltottak ünnepelni fognak. De a sátán a földön, ellenők fog beszélni. Nem kell elfogadnod ezt a gondolatot, de megígyezheted. Megnyitotta azért a száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátrát és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és legyőzze őket. És adatott neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Ez itt egy kemény, objektív, igei tény. Ennek a gonosz személynek hatalma lesz az egész emberi faj felett. És a legfőbb célja az, hogy imádják őt. Mert amikor őt imádják, akkor azt is imádják, aki hatalmat adott neki. Ez a cél a sátán elméjében. És szembe kell néznünk avval, hogy a legfőbb ellenségei kik lesznek? Az igaz messiás követői. Az igaz lesz a hamis ellen. És gyanítom, hogy a fenevad lesz a bárány ellen. A fenevad természet a bárány természet ellen. Nem hiszem, hogy mi keresztények nyugaton megfelelően értékeljük a téma komolyságát. Szerintem élet és halál kérdése lesz. Milyen hamar merülnek fel ezek a kérdések, nem vállalnám, hogy megmondjam. De azt hiszem, hogy nagyon-nagyon gyorsan. És lesznek olyanok, akiknek oda kell adniuk az életüket. Azt mondja azokról, akik legyőzték őt. A 12. rész 11. versében nem kímélték életüket, mint halálig. Fontosabb volt nekik, hogy igazak legyenek Jézusért, mint hogy életben maradjanak. Amikor szembe kerültek a helyzettel, ezt a döntést hozták. Jézus a kereszt által ment haza. És arra gondolok, hogy a gyülekezetnek vajon a kereszt által kell-e mennie. Győztesen, diadallal, veretlenül de az életük odaadásával győzve. Van helye ennek a teológiádban? Engem a II. világháborúban hívtak be a brit hadseregbe 1940-ben, és soha nem mondták nekem, garantáljuk, hogy nem fogsz meghalni. Egyetlen katonát sem hívnak be ilyen alapon. Néha mosolygok, amikor keresztényektől azt hallom, hogy ők Jézus Krisztus katonái. Nem tudom, igazán megértjük-e, mit jelent katonának lenni. Lapozzunk vissza a jelenések 12. részéhez, és rá akarok mutatni egy másik szempontra ebből a versből. Jelenések 12, a 9. vers és levettetett a nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszi az egész földkerekséget. A legfőbb eszköze ellenünk és az emberiség ellen a megtévesztés. A legfontosabb dolog, ami ellen védekeznünk kell, az, hogy félrevezesenek. És én személyesen nem hiszem, hogy van itt közöttünk bárki, aki biztos lehet magában ami Rust és engem illet, nagyon tudatában vagyunk, az óriási veszélynek, hogy megtévesztenek. És sajnos az évek során láttam Isten embereit, akiknek hatalmas képességeik és nagy sikerük volt a megtévesztés csapdájába esni. Nem hiszem, hogy bárki is sérthetetlen lenne. Azt biztosan tudom, hogy én nem vagyok az. Nézzük meg a Máté 24-et röviden. Mielőtt elmondom, mit akarok. Máté 24. Ez a rész egy igazi kép azokról az eseményekről, amik a kor végéhez vezetnek. És olvasunk el néhány verset a tizedik verstől kezdve. Máté 24 a tizedik verstől. Jobb, ha a kilencedik verstől kezdjük. Sőt, kezdjük a 8. verstől. Mindez a szülési fájdalmak kezdete. Minek a szülési fájdalmai? Egy új koré. Mi lesz az új kor jele? Nem a New Age mozgalom, higgyétek el, hanem, hogy Isten királysága megalapul a Földön, Jézus a messiás vezetése alatt. Az Isten királysága csak születés által jön el. Akár egyénről, akár az egész emberi fajról van szó. Senki nem láthatja az Isten királyságát, ha nem él át egy születést. És ami igaz az egyénre, az igaz az emberi fajra is. Az Isten királysága nem szervezés által fog eljönni, hanem születés által. És én hiszem, hogy már benne vagyunk a szülelési fájdalmakban. Nincs időm arra, hogy részletesen belemegyek a Máté 24-be, de hiszem, hogy nagyon világos, hogy a szülési fájdalmak, amikről Jézus beszélt, már jelen vannak. Ha fiatal ember lennél, akinek gyönyörű feleséged van, akit szeretsz, és ő terhes lenne, és elkezdődnének a szülési fájdalmak, mit tennél? Felhívnád az orvost, és azt mondtanád, doktor úr, a feleségem valami szörnyűségen megy át, kérem, jöjjön és állítsa le gyorsan. Nem. Elterveznéd, hogy a lehető leggyorsabban elmenjetek a kórházba. Tehát, hogyan reagálunk az új kor szülési fájdalmaira? Azt mondjuk, Isten, kérlek, állítsd le, ez túl sok, nem bírjuk ki. Vagy azt mondjuk, dicsőség Istennek, jön egy új kor. Látod, tényleg fellémérhetjük a saját állapotunkat a reakcióinkból. Ha ragaszkodsz mindenhez, ami ismerős a mostani időben, nem viseled el, hogy elválasszanak tőlük, akkor nem igazán akarod az új kort. Inkább leállítanád a szülési fájdalmakat. Jó, folytasok itt. Mindez pedig a szülési fájdalma kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket. Ki az a ti? A ti. Nem jó angolul, de a ti az mi vagyunk. És gyűlöletesek lesznek minden nemzet előtt az én nevemért. Hány nemzet előtt? Minden nemzet előtt. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Sok ki? Keresztények, úgy van. És sok hamis próféta támad, akik sokatkat elhitetnek. És mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát sok ellenséges nyomás lesz. Mind arra lesz tervezve, hogy elfordítson minket a hitünktől. És akkor Jézus azt mondja, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. De a görög többet mond ennél, azt mondja, az, aki kitartott a végéig, üdvözülni fog. Mikor üdvözöltél? Amikor kitartottál. Most van üdvösséged. Hála Istennek. De hogy üdvözült és maradj, mit kell tenned? Kitartani. Úgy van. Jó. Majd ezt mondja, és az Isten királyságának ez az evangélióba hirdettedik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön alavég. Könnyű lesz a királyság evangéliumát hirdetni? Könnyű fogja tenni a világ? Az ellenállás növekedni fog. Elkötelezett emberekre lesz szükség. Nem akarok negatív lenni, hiszem, hogy az evangélium hirdetői olyan győzelmeket fognak aratni, amilyeneknek a gyülekezet mindeddig nem volt tanulja. Népek fognak megtérni az Úrhoz. Jelek és csodák lesznek, de óriási ellenállással szemben. És csak akik kitartanak a végéig, azok fognak üdvözölni. Tehát ez bizonyos értelemben, amire Isten az ördögöt használja. Isten mindenkit használ, még az ördögöt is. És az Antikrisztust. Isten fel fogja használni az Antikrisztust, hogy előállítson egy menyasszonyt az Úr Jézus Krisztusnak. Az ige kijelenti, hogy a menyasszony dicsőséges lesz, szent, szeplőtelen, fedhetetlen. Nézd meg ma a gyülekezetet, és lásd meg, hogy el tudod-e hinni ezt. Hogyan fogja Isten megtenni? Azt hiszem, Isten üldözés által fogja megtenni. És csak az igazán odaszánt emberek fognak megállni. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, és biztos, hogy van sok más tényező is, de azt hiszem, hogy ez a központi irányvonal az evangélium igazságában. Menjünk tovább. Nem jutottam el oda, ahol akartam. Máté 24, 23. és 24. vers. A témám ez. Ha valaki ezt mondja akkor nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis profiták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhítessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát a megtévesztés erői óriásiak lesznek. Olyan erősek, hogyha lehetne, még Isten választottait is megtévesztenék. Hála Istennek, ez nem lehetséges. De testvéreim, nagyon komolyan kell vennünk a megtévesztés fenyegetését. Nagyon óvatosan kell járnunk. Nagyon alázatosan. A sátánnak van egy nagy vezetője, amit használ, hogy behozza a megtévesztést. Tudod mi az? A büszkeség. Nem hiszem, hogy valaha meg lehet téveszteni keresztényeket a büszkeség valamilyen formája nélkül. Isten azt mondja a az Zakariás 9.13-ban, hogy felbuzdítja Sion fiait Görögország fiai ellen. Mit jelképez Görögország a gondolkodás világában? A filozófiát, úgy van. Én is tanultam görög filozófiát, mint egy hét évig. Tehát jól ismerem ezt a témát. Ma van egy nagy gondolati mozgalom, ami potenciálisan ott volt sok évszázadon át, ami vallás, de mégsem vallás. És hiszem, hogy ez a sátán nagy eszköze a megtévesztéshez. Azt is hiszem, hogy így készül fel, az Antikrisztussal. Hányan tudjátok, mire gondolok? Egy szóval. Humanizmus. Úgy van. A humanizmus az ember istenítése. Az ember istenné teszi magát. És ez az indulat az, amit az Antikrisztus ki fog használni. Mert amikor ezt az embert Istenünké tesszük, akkor bizonyos értelemben önmagunkat is istenítjük. Az összes görög filozófus közül az első, aki jól ismert, egy Hérakleitosz nevű ember. És ő tökéletesen összefoglalta a humanizmust. Három megállapításban. Ez minden, ami megmaradt. Az első megállapítás ez. Minden folyik. Semmi sem állandó, semmi nincs rögzítve, semmi nem abszolút. A második ez, soha nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Mert amikor visszamész, az már egy más folyó. És a harmadik, ami az egészet összefoglalja ez, az ember mindennek a mértéke. Amit az ember mond, amit az ember meghatároz, ahogy az ember látja a dolgokat, azaz. Ez a humanizmus lényege. Ez az áramlat végigvonult Európán a Jézus előtti 5. század óta, sőt, még régebben. De van egy másik áramlat, amelynek eredete a népnél van, és a Bibliában. És egy egyszerű kijelentés a Biblia nyitó verse. Kezdetben Isten. És itt van a teljes ellentét. Az egyik oldalon az ember mindennek a mértéke, amit ő dönt, ahogy ő látja a dolgokat, ez az. A másik ez kezdetben Isten. Egy abszolút örök, változatlan Isten. Aki törvényeket hozott, amik soha nem lesznek visszavonva, és nem lehet megszegni őket, csak a saját nagy káronkra. És itt van az összecsapás a gondolat területe és a szellemi terület között. Ez a Biblia abszolutizmusának összecsapása a humanizmus relativizmusával. És a humanizmus fő megnyilvánulása ma a New Age mozgalom, és lényegében csak egy bűn van, a New Age mozgalom szerint, ha hiszünk valami abszolútban. Hihez bármiben, ami tetszik, bármekkora a butaság is, bármilyen gonoszság is, amíg nem hiszhet, hogy az az igazság. Az igazság. Tehát a New Age-nek csak egy céltáblája van. A hinduizmus mellett vannak, a muzulmának mellett vannak, az ateizmus mellett vannak, mi ellen vannak? keresztények ellen úgy van. És teljesen logikátlan. Gondolj a mozgalmakra az Egyesült Államokban, hogy távol tartsák a vallást az iskoláktól. Foggal körömmel harcolnak minden ellen, ami csak úgy hangzik, mint a kereszténység. Teljes szabadság van, hogy mindenki azt gondolja, amit csak akar, kivéve egy embercsoportot. Kik azok? A keresztények. Mi ez? Az Antikrisztus szelleme. Nincs messze. Körülvesz minket. Testvereim, hadd figyelmeztesselek egy dologra, hogy ne legyen bennünk. Ez számít igazán. Most befejezzük, de hadd mutassak rá a sátán megtévesztésének egy szempontjára. Menjünk vissza a jelenések 16-hoz, és csak a 13. verset olvassuk. És láttam a sárkány szájából és a fenevad szájából békákat kijönni. Miért Nagy-Britanniában nem sokat tudunk a békákról? De meleg éghajlaton, hányan öltetek meleg éghajlaton? Tudjátok, mit csinálnak a békák? Egész éjszaka szünet nélkül kurutyolnak. Ez egy kép a sátán ügynökeiről. Ez egy kép a politikai propagandáról. Három tisztátalan szellem, ami kijönnek a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából. Tehát itt van egy sátáni. Nem marad helyünk. Egy sátáni háromság. A sárkány kontra Isten, az Atya, a fenevad kontra Jézus, a Fiú, a hamis proféta kontra ki? A Szent Szelem. Úgy van. Tehát itt van egy sátáni, hamisított háromság. Valaki azt mondta, hogy az ördög az Isten majma. Soha nem teremt, semmi eredetit nem tud létrehozni, de amit Isten létrehoz, azt utánozza, megrontja és elpusztítja. És itt van az ő háromsága, a sárkány, a fenevad és a hamis proféta. És ők létrehoznak egy hamis egyházat, amit úgy hívnak, hogy a parázna. Ez nagyon-nagyon közel van. Holnap a Hamés Egyházzal fogok foglalkozni, és az igazival. Mi a védelem a megtévesztés ellen? Nincs időm felolvasni, de megtalálod a 2 Tesalénik a 2. 9-12. verseiben. Azt mondja, Isten rájuk bocsátja a erejét, mert nem fogadták be az igazság szeretetét. Mi az egyetlen biztosíték? Az igazság szeretete. A példabeszédek könyvé azt mondja, vedd meg az igazságot, és áll ne add. Tégy meg mindent, amit tudsz, hogy megtaláld, és megtartsd az igazságot, és engedelmeskedj neki. Ha nem szeretjük az igazságot, ha szándékosan elutasítjuk az igazságot, Isten erős téveigést fog ránk küldeni. Nem véletlen lesz. Ez Isten ítélete lesz azokon, akik elutasítják a kinyilatkoztatott szentírást. Azokon, akik nem vetik alá magukat és nem engedelmeskednek neki. Bízom benne, hogy valamennyire sikerült szembesítenem titeket a tényel, hogy az ügy nagyon komoly, nagyon súlyos, és nagyon időszerű. Ránk vonatkozik az időre és helyzetre, amelyben élünk. Egyezzünk meg, hogy szeretni fogjuk az igazságot. Tudtok ám ment mondani erre?